Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi Wa sahbihi wa man wala Wa la hawla Wa la quwata illa billahi amma ba'd Ma'ashir al-mustamain Para pendengar Para pemirsa Rahimahkumullah Ini adalah halaqah atau sesi yang ke-37 dalam pembahasan kitab fikhu tarbiyatil abna'i wa ta'ifatun min nasa'ihil atibba yaitu fikih tentang pendidikan anak dan sebagian nasihat para dokter dalam hal ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala kita akan lanjutkan pada halaman 71 dengan subjudul wa min rahmatir rasuli sallallahu alaihi wasallam bi sigari aidan dan inilah di antara bentuk-bentuk kasih sayang rahmat Rasulillah sallallahu wasallam kepada anak-anak kecil Ini di antara akhlak Rasul adalah memiliki sifat rahmah, ya raufur rahim, rahmat kepada umatnya, tidak terkecuali anak kecil bahkan. Dan nah, di sini penulis bawakan beberapa atau cukup banyak ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal ini. Yang pertama hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan raaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan bin Ali ala atiqihi yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fahibbu fa Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Al Hasan bin Ali yaitu cucunya Nabi ya dari Fatimah Al Hasan bin Ali bin Nabi Thalib itu beliau letakkan di pundak beliau ya duduk di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi berdoa Allahumma inni uhibbuhu fa hibbuhu ya Allah aku mencintainya maka cintailah dia ya Allah ya ini bentuk tentunya rahmat Nabi kepada anak kecil yaitu cucunya secara khusus Kemudian juga hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min an-nahar la yukallimuni wala ukallimuhu hatta ata suqabani qainuq. Ya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya, di sebagian siang dan beliau tidak berbicara kepadaku aku pun tidak berbicara kepada beliau sampai akhirnya beliau mendatangi pasar Bani Qainuq. Fadalas bi khinai baiti Fatimah ya disitulah uh, rumah putrinya yaitu Fatimah ya istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain dan nabi tunggu di teras rumahnya di halaman rumahnya dan nabi mengatakan athammaluka athammaluka yamana anak anak anak kecil maksudnya adalah cucunya beliau menunggu cucunya di halaman rumah Fatimah radhiyallahu anha fahabasat hu shay'an fadhonantu annaha tulbisuhu sahaban aw tugsiluhu Maka aku tertahan menunggu sebentar dan aku pikir Fatimah ya sedang yakni memakaikannya pakaian atau memandikannya. Tidak lama kemudian keluarlah yakni uh, Al Hasan faja'a yashtad sambil berlari hatta anaqahu sampai akhirnya memeluk kakeknya ya memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabbalahu dan nabi pun menciumnya waqol lalu nabi bersabda Allahumma ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu ya Allah cintailah dia ya cucuku ini dan cintailah orang yang mencintainya ya di sini juga dalil bahwa nabi sangat menyukai dan mencintai anak-anak kecil terkhusus di dalam hal ini tentunya cucu beliau ya Al Hasan dan Al-Husain dalam riwayat juga disebutkan tentang Al-Husain kemudian Dalam hadis yang lain ya hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan samia tun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wal Hasanu ila janbihi yanduru ila an-nasi marratan wa ilayhi marratan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah di mimbar sementara Al Hasan cucu beliau berada di sampingnya Hasan ini kadang melihat ke orang-orang, kadang melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ngomongnya akhirin Nabi bersabda dalam ceramahnya itu, "Ibni hada sayyid, wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin." Putraku ini, maksudnya cucuku ini adalah kelak akan menjadi sayyid, ya tuan, yang menjadi rujukan kaum muslimin dan Allah ia akan mendamaikan dengan putraku ini dua kelompok besar kaum muslimin dan itu terjadi dan ini tentu mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam ketika al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mengundurkan diri dari kekhalifahan dan pada saat itu diberikan kepada Muawiyah bin Nabi Sufyan radhiyallahu anhu dan juga di antara rahmat beliau kepada anak-anak kecil juga beliau pernah membawa umamah ya cucu beliau yang perempuan umamah binti zainab zainab putri dari putri nabi yang lain juga ya selain fatimah ketika nabi salat sebagaimana dalam sahih bukhari dan muslim dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari bahwasana nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat dengan menggendong atau membawa umamah binti zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak dari Abdul As bin Rabi'ah bin Abdishams pada saat itu ya maka disebutkan fa'ilasa jada wada'aha apabila nabi sujud nabi letakkan dulu umamah ini dan apabila nabi kembali berdiri nabi kembali mengangkat dan menggendongnya lagi dan ini tentunya rahmat tentunya ya dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil dan di sini juga masih uh, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam dan nabi pun dalam salatnya apabila mendengar tangisan anak kecil ya nabi segera meringankan salatnya ketika nabi memang imam salat berjamaah ya dan nabi mendengar tangisan anak kecil nabi tidak memperpanjang salat dan nabi meringankan salatnya sebagaimana dalam sahih bukhari dan muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu nabi yakni mengatakan ini la an khulufi saya ketika salat dan saya sudah berniat untuk memperpanjang salat tersebut fa asma'u buka as sabi lalu aku mendengar tangisan anak kecil fa dan jawazu fi salati maka saya pun ringankan salatku ya tidak terlalu lama mimma 'alamu min shiddati wazni ummihi min bukai karena saya tahu betapa ibunya itu merasakan yakni rasa kasihan ya kepada anaknya itu kepada tangisan anaknya tersebut Ya, tentunya juga salah satu rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kepada anak-anak kecil. Demikian insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya lagi masih berkaitan dengan masalah ini. Semoga bermanfaat wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.